Eta zuten torradikoak bruxelako parlamentuan hemengo arrantza defendazteko. Bideo jarri zuten nola arrantza txentzen hemen legatza eta arrozela eta bideoren izak, edo, musika izan duzen, bordariren omen aldea arrantzalei. Ezan diate, agian, bruxelako parlamentuan ezkada zentzundako lemengo izak oie dugu? berak Beda indak, indako homenaldia arrantzalei. Kantaurri <totipen> itxosoak badu! euskaldurrentzak alako dei linduragarri bat. Eta euskal zenak bertsoetarako isuria eman baditu, bertsoak atunduko dituzu. Gaila, itxasoa bezain zabala duketu. Arrantzare herrikoan aizenez, itxaserria da nere kantu Gaila. Horregatik eskeintzen diez nere omenaldia, arrantzale zintu hori. Homeraldi, txapela eskutan, agusten zaitut, hoi arrantzalea. Arrantzalea, itxasokonek azaria, bizi latzaren zenia. Itxas zelaian laialari, hauñartzian lanian arizezia. Ez beharretan, izerditan, eta neketan, irabazten dukogia. Minak sufren tan ondo bakish, malpori gabe megar egiten ikasia. Logitze lehin burtartoa, azego seta txapetak dozu guztia. Arramtzaria, itsazoko mekanteria, benetako herrokaria. Zuretzat doa gure kantu berria. Zarrondaren izbiloak, Zarriko getezeren loreak, bere dutatu astian. Osondo. Osondo. Osondo.